Він марить теплим Олексієм. Усе в минулому, в колишніх днях. Кінець і радощам, і всім надіям. Таї іскри ще спалахнуть в очах. Згадає Київ, щастя не втривали, і квітне вже журба в його словах. На кожнім дні печать своя лежала, і кожний рік там був на інший тон. І як статичних сонць і сніг кружала, злітали в небо глубий пляфон. І далі ми пішли. Десь промінь злотний у тундровій баюрі догасав, І голубень гойдався в млід рімотній. І хтось було, то заступом копав. Здавалось, те ж лице його знайомим, Та зміненим, і я не впізнавав. Наблизившись, спитався, У якому він злочині попавсь, Що мусить тут покутувати гріх? Я був відомий поет, А нині тільки нервів жмути, Він відказав. Я славив землю, вітер і радісний простір, і ось на суд попав за те, що скарав Юпітер того, хто зважився змігтися з ним. Читав я між зірок небесних літер. Мене не вабив слів летючий дим, А влада співу, що дана Орфею, щоб мертвий камінь став відчар живим. Я вславив яру пристрасть Соломеї, яка жагою спалює поля. Упала туга, як важка карея, і одягла мене, мов короля. Хотів я стати не чорною рілею, як небо, гордий» сильний, як земля, і скарано мене, як Прометея. Цей урунд копає вже чимало літ, лопата, в'ямба, такт і втак хорея. Тут я пізнав того, хто, мов граніт, обточував свої рядки різблені, і вже хотів дати відповідь, та знову вихор налетів шалений. Мана й мого супутника вхопив і довго мчав, як навіжений. Щодо драйхмари, то мені до рук потрапили його листи, писані з вигнання – які дають нам точну картину того життя на Весланні і навіть описи природи, якою він, як поет, цікавився. З тих листів ми бачимо, що на перших порах засланцеві ведеться сяк-так, навіть непогано, якщо міряти міркою каторшного життя. Але по деяким часі становище міняється. Режим Єжова створює умови, при яких засланці мають вигинути. Дрейхмара, людина крепка і кремезна, водночас легко камінням стає навіть стахановцем. Але про тих нових умовинах сили його поволі тануть, життя згасає, згасає надія на поворот. З дивним чуттям перечитував я ті листи, писані майже перед десятьма роками. Це й немов би привіт, що його приятель посилав мені з по той бік гроба. Ці людські документи, що розгортали перед мною трагедію людини невинної, назавжди відірваної від родини рідного міста, і закинутої в далекий край, чужий і негостинний. Але навіщо я буду говорити про нього? Хай він сам своїми словами заговорить до читача «Мертвий до нас живих, мертвий тілом, але духом живий». Це листування мусить з'явитися окремою книжкою. Повністю. Я ж подаю тут тільки невеличкі уривки, по кілька рядків із деяких листів. 27 травня 1936 року. Чита. На початку червня буду, мабуть, у Владивостоці. Куди звідти направлять, не знаю. Може, на Колиму. З Владивостока напишу. Їду за шалоном, де біля півтори тисячі чоловік. 2 червня 1936 року. Мене обвинувачували по статті 54, параграф 11.8. і наклепів не досить було, щоб віддати мене під суд, а тому мою справу виділено окремо. Особлива нарада постановою від 28 листопада постановила за контрреволюційну діяльність засадити мене до північно-східних таборів на 5 років. Думаю, що це колема. Постанова особливої наради була мені оголошена 13 квітня, а 16-го мене вивезли з Києва. Я всіма способами намагався повідомити вас, щоб дістати дещо на дорогу, але дарма, і я поїхав, не попрощавшися з вами, мої любі. В мій рік зараховується за два, і тому я надіюся визволитися раніше. У вагоні спека я сиджу в одній сорочці і граю в доміно. Я бачу, і в моїй уяві встає любий, дорогий Київ, ви, мої ненаглядні і останнє побачення в Півтемній Комірці. 24 липня 1936 року. Приїзг партизан. Приїзг у 600 кілометрів від затоки Нагаєву, на лівому березі Середньої Колими. Я живу в наметі з дерев'яними стінами, де розміщено 40 чоловік, і займаю місце на нижніх нарах. Намет стоїть на березі маленької річечки ад урях 2-3 метри завширшки. У цій гірській річці, що впадає в Колему, ми щодня миємося, миємо начиння, перемобілизну та інше. Сьогодні я в ній купався. Природа середньої колими досить бідна. Це рідка тайга, що переходить у тундру. Росте тут переважно модрина, схожа на ялину, але має м'яку запашну глицю. Портрезан міститься у долині, з звідусіль оточеній сопками.